Du lytter til Radio 24-7. Den originale Dalradio. Velkommen til Politiradio. Med Dan Bjerregård, Nedim Jassar og Marie-Louise Toxvi. I to øh, raske unge mennesker I er på Roskilde Festival? Ja. Det er ikke planen. Det er ikke sådan noget, du gør? Jeg har gjort. Du har været. Hvem er? dig? Jeg vil rigtig gerne, men jeg har en aftale med otte venner. Vi skal ud og sejle to de det lyder øh, alternativt. Nå, men øh, hvis I nu ombestemmer, så vil jeg bare lige, fordi det er der jo vældig mange, der gerne vil på Roskilde Festival. Jeg, det er heller ikke noget, jeg har simpelthen vokset fra det. Øhm, men øh, Midt- og Vestjyllands Politi har sendt en af de her klassiske advarsler ud, om at leder du efter billet til en af sommerens udsolgte festivaler, for eksempel Roskilde, så vær opmærksom på, at der bliver solgt falske billetter. Og det er jo, der er i øjeblikket, øh, skriver politiet, at øh, der er flere sager, hvor der er solgt billetter, hvor sælgeren har fået pengene, og køberen aldrig har fået billetter, og det er rigtig irriterende selvfølgelig. Øh, der er nogle gode råd, inden man køber fest, festivalbilletter af en privatperson, dem tager vi lige som almindelig service. Sørg for, at der er navn på billetten, på mobile-pay-kontoen, og på den person, du skriver med online, hvis det er nu på Facebook eller den blå vis. Lad være med selv at lave opslag om, at du søger billetter på Facebook eller sådan noget. Fordi så bliver du, skriver politiet, synlig og sårbar over for potentielle svindlere. I stedet skal man direkte kontakte sælgeren og i øvrigt bede om et fysisk møde. Og det sidste råd er, at Roskilde Fældstivalen og andre billetudbydere tilbyder faktisk hjælp til at overdrage billetter mellem private borgere. Altså hvis nogen har købt og gerne vil af med den, så, så kan man gå den vej igennem. Og det er den sikreste måde at gøre det på for både køber og sælger. Så det er givet videre, men uh, jeg ser, forstår, at ingen af os ses på Roskilde. Det, det vil sige, at man skal gøre cirka de samme forholdsregler, som ved narkohandel. Er det ikke det, med, <laughs> Men jeg, jeg tænkte lige... Jeg havde ikke regnet med at se dig til Roskilde, med louise Nej, men... Fordi du kommer en engang til Folkemødet. Det synes jeg så er noget lidt det andet. Det er præcis det samme. Man prøver at høre, jeg gjorde festivaler virkelig, virkelig meget, og i stor stil, da jeg var yngre. Og, øh, og så var jeg faktisk på Roskilde øh, lige for et par år bare en enkelt dag for at høre en enkelt koncert, og kunne konstatere, at på de 25 år, jeg har været væk, der er ikke noget, der har ændret sig. Altså, det den ligesådan, ser den <tøk> ud. Der var tre ting, der var anderledes. Øh, for det første var der mobiltelefoner. Det var der jo ikke, da jeg var ung på festival. For det andet havde folk helt klart flere penge. Altså, og, og mad og alt sådan noget er dyrere, end det var i gamle dage. Det er jo klart. Og så synes jeg, at alle pigerne havde større bryster. Men det var de eneste ting, jeg synes var anderledes. Nå, vi skal tale om en helt anden slags øh, svindel i dag. Du lytter til Politiradio på Radio 427. I onsdags afsaget dom i en sag om refusion af skat, En sag om groft bedrageri. Og det er sådan noget, vi ikke så tit taler om her, fordi jeg ved ikke, om det bare er som... Som Ulla Terkelsen siger, journalister kan ikke regne, og derfor er vi bange for ting, der handler om penge. Men, øh, men ja, denne her er jo sådan set interessant. Alt det her med udbytteskatten og svinden med den og milliarder, der er fosset ud, det er jo et, et kæmpestort sagskompleks. Og lige i den forgangne uge, der blev det også meldt ud fra Skatteministeriet, at man nu i samarbejde med kammeradvokaten, altså det øh, advokatfirma, der repræsenterer staten, øh, går i gang med at, øh, at forsøge at krasse... Øh, penge ind fra alle dem, der har svindlet rundt omkring i verden. Det er sådan set civilretlige så altså, Det er ikke straffesager. Det er at prøve at gå efter de her, øh, der har snydt. Og der er man, læste jeg mig til, op i nu 50 stævninger på 2,3 milliarder kroner, som man prøver at hente hjem. Men det er ligesom for sig. I hele den store sag om, øh, om øh, det her øh, svindel med udbytteskat, der, der, der man gik i gang med den meget store øh, efterforskning, af det så, øh, så støtte man altså på sidste år, øh, fandt man noget, noget materiale øh, ved en rensagning i Sverige, som så førte til den sag, der lige er afgjort. Øh, den blev først øh, afgjort ved, ved retning Glostrup, og nu er den så i det, i det store hele stadfæstet øh, i Østre Landsret i onsdags. Det er to personer, to venner, øh, der er blevet dømt. Den ene har været ansat i skat og har igennem den stilling hjulpet sin ven, eller Marker, eller øh, hvad han nu er, øh, til at, øh, at bedra begå bedragerier for over 37 millioner kroner. Og ham her, skattemedarbejderen, er så derudover også dømt for at have modtaget bestikkelse, øh, fordi ham her, vennen, har over gennem årene overført øh, i alt, øh, mener jeg, omkring øh, 2 millioner kroner, fremgår det af Østrelandsrets øh, omtale af dom. Så, der, så han, er, han er dømt for, for groft bedrageri, og så er han dømt for at have modtaget bestikkelse, fordi han var ansat i skat dengang. Øhm, svær sag, og jeg kunne godt tænke mig at gå lidt mere ind i den. Jeg, jeg vil gerne lige spørge, hvor, er, det, er det højst to millioner, det er svindlet for? Nej, nej. Han har fået bestikkelse for to millioner. Ja. Og så har, har han hjulpet makkeren der, som, som er udlandsdansker, med og få udbetalt 37.416.285 kroner og 18 øre. Og, og hvad er de blevet dømt? Ja, den, den ene, altså skattemedarbejderen, får 5 års fængsel, og, og markeren vennen, hvad vi skal kalde ham, får fire og et halvt års fængsel for det. det. Det er jo, jeg kan ikke lade være siddet og tænke, det, det, er jo, det er jo kriminalitet, der kan betale sig. Ja, det, ved du hvad, det kan du så øh, tale videre om her, fordi vi har specialanklager Stig Fleischer fra Københavns Politi med, som har ført sagen ved retten. Velkommen til, Stig Fleischer. Ja, tak. tak øh, det, ikke, politi, ja. det er godt nok ikke Københavns Politi, det er statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet. Men det er okay. Tak. Det er altid godt at blive rettet, når man siger noget slud. <tryk> øhm, jeg, jeg går ud for, at du nu kunne nå at høre mit forsøg på en pædagogisk gennemgang af sagen. Det er korrekt, ja. Øhm, men, men kan du ikke forklare... Når nu det her, de her paragrafer om berigelse og sådan noget, det er jo ikke noget, vi er så gode til i, her i vores program. Hvad er det egentlig der? Hvad er det, de har gjort? Altså, hvad er, hvad er forbrydelsen? Ja, begge personer er jo blevet, er blevet dømt for, øh, for groft bedrageri øh, efter paragraf 279. Og så er ham, skattemedarbejderne er også dømt øh, for, for bestikkelse, som, som du også øh, sagde. Og, og det grove bedrageri er begået ved at de jo har har snydt skat for de her øh, godt 37 millioner kroner som du også nævnte og, og, og det præcise beløb det, det er jo netop de 37 millioner 416.285 kroner og 18 øre og, og, og lige netop det eksakte beløb har jo været øh, har været meget hvis man siger meget afgørende for bevis øh, de beviser vi har ført i, ja, det i både by- og landsret. og, og det, det vender vi lige tilbage til styflas men men øh Altså, som jeg forstår det, så er kernen i det her, den her svindel handler om, at hvis man bor i udlandet og, og lever i udlandet, altså så er fraflyttet Danmark og dermed også de danske skattemyndigheder, så skal man jo ikke betale skat i Danmark. Nogen vil kunne huske, at det var et stort spørgsmål i forbindelse med den forhåndværende statsminister og hendes mand. Nå, men hvis man bor i udlandet, så skal man ikke betale skat i Danmark, men hvis man har aktier i danske selskaber og får et udbytte så skal, så skal skatten, at det man tjener der, det skal man betale i det land, hvor man bor, og ikke i Danmark, ikke grunde tal. Og det, ja, derfor, det er derfor, de har kunnet svindle med det her, ikke sandt? Jo. Altså, det, hvordan det er, gør det, man? Det, det, det. Øh, ja, altså, det er rigtigt, som du siger. Hvis, hvis man nu for eksempel har fået, eller skal have, man bor i udlandet, lad os sige i USA, og, og så så, udlodder, så har man så mange aktier, at man for eksempel får for 100.000 kroner udbytte uh, i nogle af Møller-aktier, man har. Så får man kun de 73.000 i første omgang. De sidste 27.000, altså 27 procent, de bliver så sendt til skat. Og når man så bor i for eksempel USA, så kan man så søge skat om at få de sidste 27.000 øh, udbetalt til sig. Og, og så er det jo så bare et forhold mellem øh, mellem dig og, og de amerikanske øh, skattemyndigheder, hvor meget du så skal betale af skat af øh, det aktive du så har fået. Og, og det er sådan set det der er sket her. Her har man så lavet som om, at man har skulle få udbytte på de her eller få de her 37 millioner kroner retur, som skulle udgøre på derværende tidspunkt 28 procent af, af, af det udbytte, man har fået. Så, så det er sådan set det, det man... Så man har, man har snydt med, ja. at man, man har et, et til gode her. Man har fået en hel masse aktieudbytte, og nu skal jeg også have skatten, fordi jeg bor i udlandet. Og så Præcis. har man fusket med det, og så har man fået pengene. Og det ved det, vi jo også fra den store omtale af sagen, at, øh, at, at der, det handler også om, at der har været en meget nemfældig kontrol i skat med udbetalinger. Men det er ligesom en anden navn. Det er jo ikke det, du har haft med at gøre, kan man sige. Nej, altså det, det, det er jo kommet frem under sagen, at det har været vanskeligt for skat at, at kontrollere øh, de her ansøgninger, når de kom ind. Ja. Så, så øh, nævnte jeg jo også indledningsvis, at du sagde det også, det her med beløbet at da man går i gang med efterforskning af den her meget, meget store sag, som er jo for, øh, for vældig mange milliarder kroner, øh, 12,7 synes jeg var det tal, jeg har læst mig til, så, så går man i gang med efterforskning, og det leder til en lejlighed i Sverige, i Helsingborg, som man af. Det er der denne her skattemedarbejder, som nu er dømt, det er der, hvor han bor. Så renser man ja. hans lejlighed, og så finder man et brev. Ja, det er, det er fuldstændig rigtigt. Altså, vi renser skattemedarbejderens lejlighed. Det er faktisk tilbage i marts 2016, og der finder vi så det her brev, og, og øhm, der står så det her beløb, at nu har Skattecentret behandlet ansøgningen, og man refunderer de her 37.416.285 millioner 18 og de vil så blive indsat på en, på en bank på en lille ø i, i Karibien. Og det brev det er, er underskrevet af ham her, Svend, som en, arbejder i skat, og det er stilet til Torben, som er udlandsdanskeren, som er. Jeg kalder ham venten eller Markeren. Yeah. Ja. Yes, det brev præcis. ligger der er en kopi af hjemme hos Svend. Ja, det, og det ligger så sammen med sådan et andet, et andet dokument øh, med nogle med bankoplysninger, med nogle kontonummer og, og Swift-kode og, og sådan noget. Og, og, det, og det stemmer jo så med, med, hvad der også står i det brev. Og, og hvorfor er det så vigtigt? Ja, men det, så kigger vi jo nærmere på det, fordi det synes vi jo ser underligt ud. Og øh, så begynder vi at spore de her penge tilbage. Og øh, ret hurtigt i vores efterforskning kan vi så se, at, at skat rent faktisk tilbage i september 2007 har udbetalt præcis det her beløb, øh, 37 millioner, der ender på 18 øre den 12. september 2007. Og de er så udbetalt til en, til en konto i Litavn. Og den konto Lidhavn øh, er så en, en konto, som, som den her bank på den lille ø i, i Karibien har, har rådighed over. Og øh, så får vi sporet nogle flere penge, og der kan vi så se, at, at der fra denne her bank i Karibien er så overført nogle penge til, øh, til en bank i USA. Og i, i tekstfeltet, der har man så skrevet, at, at det er så til køb af en bestemt... Øh, Ejendom på en bestemt adresse i Georgia i USA. Og så spørger vi så amerikanerne, og det er så øh, sjovt nok æ, Torben, der så har købt det her hus tilbage i 2007. Og så har vi ligesom sådan sluttet ringen øh, af i hvert fald nogle af pengene. Og så. Øh, og og det, ja, det fortalte du mig også, da vi talte sammen tidligere, at, at det der selve det brev om, at skat har nu behandlet din sag og så videre, at sådan nogle brev skriver man slet ikke i skat? Æh, nej, det er, det er så kommet frem under sagen, at, at, at sådan et brev, som vi finder der, det er et, øh, det er et opdigtet brev. Øh, fordi skat skriver slet ikke sådan et brev ud til folk, hvis, øh, hvis de får udbyttet refunderet. Så, så kører det bare med digitale blanketter og frem og tilbage? Man får ikke sådan en, en venlig hilsen fra sin skattemedarbejder? Nej, det, det gør man typisk ikke hvad siger de selv? For jeg ved at de to mænd her har jo begge to nægtet at skylde, både by- og landsret. Hvad, hvordan forklarer de selv det her brev? Ja, det er korrekt. De nægtede sig begge skylde i både by- og landsret. Skattemedarbejderen, han, han forklarede, at han synes også selv, det så lidt underligt ud. Og han kan også godt se, at det, det, det så lidt uheldigt ud, at det lå hjemme hos ham. Men det bedste, han kunne komme frem til, det var, at det var noget, de havde siddet lavet for sjov en aften, ham og vennen. Og, og vennen øh, valgte og, øh, ikke at svare på spørgsmål fra anklagerne, altså mig og min kollega, øh, men alene svarede på spørgsmål fra sin forsvar, og forsvaren spurgte ikke ind til det her brev. Så det kom vi ikke så meget nærmere øh, der, hverken i by eller landsret. Hvordan kom I sådan, i første omgang på sporet af den her skattemedarbejder? Altså Var man ude at kigge hos mange forskellige skattemedarbejdere øh, eller... Havde I noget, der indikerede, at lige præcis denne her person var involveret i det? Ja, altså skattemedarbejderen, det, det var ham, der sad og behandlede øh, over 90% af alle ansøgninger om øh, refusion og udbytte skat øh, hos skat. Øh, og, og på et tidspunkt bliver han, øh, jeg mener det i 2016, øh, der bliver han bortvist øh, fra skat. Og udenbart efter, at vi så ud og rense hans lejlighed i USA, eller i, i, i Sverige, undskyld. Og så, så går der et, et lille års tid, så i maj måned sidste år, der, der kommer ham her, Torben, til Danmark fra USA og bliver anholdt i lufthavnen. Og så anholder man Svend, altså den tidligere skattemedarbejder, dagen efter hjemme i Sverige. Ja, okay, det, det, det var faktisk sådan, at vi, vi var faktisk ved at bede øh, de amerikanske myndigheder om en, øh, en udlevering af ham her, vennen fra USA. Men, men så langt noget vi ikke, for pludselig så stod han ude i lufthavnen, og så anholdte vi ham derude. Okay. Og så kørte, til, så kørte vi til Sverige et par dage efter og anholdte Svend. Og så blev de så begge to varetægtsfængslet og, og har så været det siden. Og nu er der så faldet dom her i, i landsretten. Og nu er de så fortsat i, i fængsel øhm, øh, efter dommen her også. Og frem til afsoning Nedim, du vil spørge noget? Ja. Jeg vil gerne spørge Stig. Jeg kan jo se, Torben har fået 4,5 år. Hvad gik I efter som anklager? Ja, altså vi, øh, vi gik efter i byretten, gik vi efter, at, at, de skulle have, øh, at han skulle have 4 års fængsel, og Svend skulle have 5 års fængsel. Okay. Og, og, og der fik de så i byretten, fik de så fem og seks års fængsel. Altså de fik jo faktisk noget mere, end vi havde, vi havde påstået. Det er det lidt usædvanligt. Men, men landretten har jo så sat det lidt ned. Jeg, jeg vil så gerne have lov til at sige, at jeg, jeg er rimelig sur, fordi hvis du gik efter fire år, han fik 4,5 år så har manden tjent 8,2 millioner per år. Det vil jeg da sige. Det vil jeg da gerne ind og for. Ja, men vi, vi, er jo, øh, vi må jo følge den retspraksis, der er der, og det er jo en speciel sag. Men der er, er ikke du... noget, der er jo ikke noget sådan retspraksis, der, der lige, der lige minder fuldstændig om det her. Øh, og det var, hvad, det var, hvad vi mente i, i byretten. Øh, I landsretten har vi selvfølgelig påstået, at de skulle have det, de også fik i byretten men landsretten har så sat det ned med et halvt år for hans vedkommende og et år for Svends vedkommende. Og så skal vi måske også lige sige, at, at landsretten også mener, at, at udbyttet, altså de her 37,6 milliarder, som du sidder, millioner, millioner. millioner, som han har, har tjent snydt for, at, at dem konfiskerer, altså dem vil man have tilbage, dem får han ikke lov at beholde. Men hvordan får man dem tilbage? Ja, det er jo så det, man skal til at finde ud af. Plus de to millioner, som skattemedarbejderen har fået i bestikkelse, den skal man ligesom også på en eller anden måde men, men det er stadig 8 millioner om året. Vi har borgere herhjemme, der tjener over under 300.000 om året. Altså, det er jo kriminalitet, der betales af det her stig. Ja, men det er jo nu engang den praksis, er retterne er nået frem til her i Danmark, at det er det det, det, det koster at lave den her slags kriminalitet. Og Det er jo det er jo op til domstolen at, at vurdere, hvor skal niveauet ligge henne. Og det er altså det, man har ment fra landsrettens side, at det er, det er det, det skal koste. Og ja, om det kan betale sig, ja, det, det, det er jo så et spørgsmål, om man, om man synes, det er rart at sidde i fængsel øh, for det. Men det er i hvert fald jo ikke noget, du som anklager i sagen øh, overhovedet skal tage stilling til. Så Nedim. den må du tage med din gode vandsørn pape, øh, hvis du synes, ja, ja. der skal ændres på det der. Øh, Stig Fleischer, mange tak, fordi du vil være med og prøve at forklare os hvad det her går ud på. Og jeg ved, at den efterforskning af den store sag fortsætter, men der holder I stadig korten ret tæt til kroppen, ikke sandt? Det er rigtigt. Den store efterforskning med de der 12 milliarder, som du også nævnte, det, det, er, en, det, er, en, det er en stor og kompleks efterforskning, vi er i gang med, og øh, der kan vi desværre ikke fortælle så mange detaljer om, hvad vi, hvad vi, øh, hvad vi foretager os. Jamen vil du være så nøjes vi med at sige rigtig god arbejdsløs med det. Tak for hjælp. Mange tak. Hej Hej. Hej. Du lytter til Politiradio det malvød, det med Maria-Louise Toksvig, det en, det en Dan Bjerregård og Nadia Sager. I øh, forrige uge blev fire unge mennesker øh, tiltalt for forsøg på at fremme terrorvirksomhed Endnu en af disse sager. Øh, det er to yngre mænd og kvinder, som alle fire nu øh, skal få retten i glostrup øh, fordi man mener, at de har forsøgt at rejse til Syrien og tilslutte sig islamisk stat. Og det er, som bekendt, ulovligt. Øhm, de tre af dem, de nåede, til, de nåede til Tyrkiet. Man nåede ikke ind i Syrien. Så de er anholdt af tyrkisk politi på vejen. Og den sidste, øh, en af de to kvinder, hun var allerede blevet frataget sit pas i Danmark, så hun nåede slet ikke ud af landet. Så man kan sige... Det er jo lidt om det der med forsøg, vi nogle gange har talt om, ikke, Dan Bjergaard, at øh, altså, hvornår, hvornår er noget forsøg? Hvis man har gået og tænkt, at jeg gerne vil til Syrien og tilslutte mig IS, men man ikke engang har et pas, der kan komme. Er det så forsøg på at tilslutte sig til terrorvirksomheden? Det er jo det, så Det er det, vi finder ud af, ja. Det er det, vi finder ud af i retten. Øh, der er jo afsagt en hel del øh, domme her øh, i over de, de seneste måneder på de her bestemmelser om at lade sig værve og den slags. Og det, det spænder ret vidt. Der er jo også forskel på, om man faktisk er nået til Syrien og har været i kamp med nogen, eller man, hvor man har været. Så øh, jeg bad lige Nima Samani, vores producer, at tjekke, hvordan, hvordan ser det jo egentlig ud med straffene på det her. Vi er jo i terrorparagrafferne. Øh, men de, det ligger sådan mellem, mellem 3 og 7 års fængsel for, øh, for at lade sig værge. Og så må man sige, her er vi ude i et forsøg på at lade sig værge Ja, vi ved det ikke. Men, øhm, jeg synes alligevel, altså, de her unge mennesker, der er navnforbud på dem, de er født sådan i, i slut 90'erne, ikke? Så de er ikke, ikke særlig gamle. Forstår du det, Nathalie? Du har jo trods alt også et hjerte, der er for en sag langt fra Danmark, men altså, i noget anden retning. Nu taler jeg om det kurdiske folk. Men, men altså, og have lyst til at rejse fra Danmark til Syrien for, når man er for 20 år gammel. Jeg synes, det er mærkeligt. Altså, jeg vil jo bare lige sige, at jeg kan ikke forstå unge mennesker, der tager ned og kæmper på IS' side, når man tænker over, hvor mange dokumentationer man har på, hvordan folk bliver behandlet selv, deres egne medlemmer. Så jeg, jeg kunne rigtig godt tænke mig at vide, hvordan de bliver så hjemmebasket, de tænker, nu skal jeg ned og kæmpe, og specielt kvinderne tror, de skal ned og være deres kroner, ikke? Jeg det er meget mærkeligt. Ja. Det, kan være, det kan jo være, at jeg skulle følge den her Så Det kan jo være, at de vil forklare hvorfor det er det. er kan jo være, du de der skulle der gå undercover, om hun lige Det tror de... jeg simpelthen, jeg ville være <laughs> vældig dårlig til. Men, øh, men jeg skrev faktisk en bog, der hedder sådan for, for to år siden. Kan du huske den der serie med moskéerne bag sløret og kører på TV2? Ja. At der, med de der muldvarpe, der havde været undercover. Jeg fik din bog i første og Det er rigtigt, ja, sidste år jeg den. Ja. Men, men den ene af dem, hun fortæller jo faktisk om rigtig meget af det, hun oplevede. Alt det, der ikke var plads til tv-programmerne selvfølgelig det fortæller om den. Det kan vi da godt reklamere fra her. Undercover hedder den, den har jeg skrevet. Nå, vi skal videre. Du lytter til Politiradio. På Radio 24 Og i studiet er, som altid, Dan Bjergård, Nedim Yassar, mit navn er Marie-Louise Toxby. og så har vi fået besøg af en god ven og også tidligere gæst, Mikael Molin, som er politiassistent og dertil i sin fritid eller anden arbejdstid øh, også terapeut, med eget firma, det der hedder One Mind, hvor du især hjælper mennesker i uniform, synes jeg, du plejer at formulere det. Det er korrekt. Ja. Og, øh, og du er her, fordi det er måske lidt af, lidt af et hop, en associationsræk. Nu taler vi lige om de her unge øh, inspirerede mennesker. Hele den her terrortrussel har jo også øh, i Danmark, ikke mindst i København, betydet en hel del for politiets arbejde, nemlig i spørgsmålet om alle de steder, man mener skal bevogtes. Og øh, det blev diskuteret op og ned og stolper sammen med politiets begrænsede ressourcer, og derfor valgte man sidste år at indlede et samarbejde med forsvaret, som stiller personale til rådighed eller til et samarbejde med politiet om bevogningsopgaver. Og det er det, du har gået og arbejdet med i Københavns politiets seneste år, ikke Det er korrekt. Cirka to år har jeg været en del af det her bevogning- og tilsynsenheden i Københavns politi. Og så skulle I, øh, så skulle I pludselig have de her soldater med. Og det, så meget havde jeg forstået, at det var ikke noget, man sådan bare lige kunne gøre. give dem et politisk på, på ærmet eller i lommen og stille dem ind foran synagogen i Kristalgården eller de andre steder, der skal bevogtes. Hvor meget, hvor meget skal man uddanne, eller hvor meget skulle der til, før man kunne sige, okay, nu kører det her? Altså, når jeg kigger på nogle af de operationer, som soldaterne stiller til rundt omkring i verden, Afghanistan, eller om det er Irak eller andre, så har de bevogtet i deres baser hver eneste dag, de der dernede. Så det er de ret godt klædt på til. Der, hvor de skulle have noget andet, det var, det var mere i forhold til dansk lovgivning, øh, regler omkring brug af skydevåben og den slags, hvis de skulle komme i en situation, hvor de skulle anvende magt. Så det var nødt til at blive defineret ret skarpt, før vi kunne sætte en soldat på gaden. Og så har man ikke lidt historisk... Øh en belæg for, at, at man bruger soldater til den slags opgaver. Så der var noget, der skulle sådan tages hånd om. Så den der grundtræning, politifolk har i, i netop, hvad, hvad er den fornødende magt, hvad gør man, hvordan ser stigen ud, hvornår må man hvad, det er det, det, soldaterne ikke har. Ja, det, det er jo forkert at sige, at de ikke har det, fordi Afghanistan, eller når de er på missioner, der har de rules of engagement, og de har nogle ret stramme regler for, hvornår de må anvende øh, ild i forbindelse med engagementen, der er dernede. Engagement betyder egentlig, at der er kontakt med fjenden, og de skyder på dem, så de skal skyde igen. Så det er de, det er de ret godt klædt på til. Men, Æh, men og... man kan sige, for en almindelig dansk politimand, der er der jo ret langt til det med, at man faktisk skyder. Altså, der er temmelig meget andet, I kan først. Ja, det vil, det vil der være. Og der vil også være rigtig, rigtig mange missioner, hvor soldaterne jo ikke bruger deres våben, men hvor de er til stede og, og har noget fredsbevarende eller fredskabende, og hvor de ikke nødvendigvis bruger deres våben. Men for ligesom at gøre dem klar til at være i de danske gader, der har man været inde og lagt et ret øh, omfattende program, øh, som jo både sammen med forårsvandt, men også Rigspolitiet, at været inde og sige, hvad skal de kunne? Øh, hvad er det for nogle retningslinjer, de skal følge? Hvordan arbejder det reelt sammen med, med os øh, politifolk? Så det, det, det bliver de klædt på til af, af Rigspolitiet ved, ved Politiskolen. Men det er politiet, så den formelt, der har, styre, altså har magten, når man står derinde. Ikke? Det er, jer, det er i politiet, der, der leder opgaven. Det er rigtigt. Og så arbejder de soldater, der måtte være på vagt, for dig eller hvem, der nu har ja, det, det er det er rigtigt. Og hvis man, hvis man går ind i Krystalgade, så vil man jo... Det vil alle kunne se, at uh, der står en uniformeret betjent, som er politikommissær. Det siger, at han har en stor stjerne og en kongekron på skulderen. Og så har han så kompetencen til at, at føre og styre de her soldater i den arbejde, de så har ved at lave bevogtning. Men hvad er forskellen? Du har selv været vældig mange år i politiet, og du har jo også været i engang. Ja. Hvad er forskellen? Altså at, fordi for os andre, så I, I tager I nogle form på, og så er I våben, og så, altså, det er vel hip som hop. Men, øh, men jeg kan jo godt forstå, har, har jo lavet mig fortælle, at der faktisk er en stor forskel i de to faggrupper. Altså, tænk også en øh, rutine, metoder, og kultur. Der er i hvert fald et kulturforskel. Man tænker på, hvor mange år, og det er altså hundredvis af år, som Livgarden har passet på Kongehuset. Jeg tænker at til 350 år, de har stået og passet på dem. Så er de altså ret godt klædt på til i et offentligt rum at stå med bevæbnede, bevæbnede soldater og, og så passe på, på folk. Så det, det kan de altså godt. De er super engagerede, de er disciplineret, og de er ret, ret gode til at gøre det, de gør. Så jeg, jeg, jeg kysser, kysser dem velkommen, og jeg er glad for, at de er der. Det gør, at vi kan frigive nogle ressourcer til at så tage hånd om alt muligt andre politimæssigt vigtige ting. Hvordan bliver de, hvordan bliver de mødt? Altså det, det jeg sagde til dig, da vi talte sammen, hvis jeg går over igennem Krystalgade øh, og, og ser dem, så, så, gør jeg, så smiler jeg meget venligt til dem, fordi, bare for at sige, jeg synes ikke, det er forkert, jeg har ikke noget mod jer. Eller, men hvordan har, har det været at for dem pludselig at stå i, i en dansk hverdagsgade? Al, altså ligesom når man kigger på nyhedssløjfen i Danmark, så var den cirka 24 timer, så tænker vi og taler om noget helt andet. Så tænker jeg også, at, at første gang man så soldaterne i gaden, så var det noget nyt, både noget spændende, og der vil være nogen, der har en holdning og siger, at det er forkert. Men der gik ikke særlig lang tid, så, så var det en naturlig del af gadebilledet. Og det soldaterne har sagt, det er, at, at de bliver hils på, og de, der bliver ikke af dem. De bliver behandlet ordentligt, og, øhm, og, og den dag i dag, der, det er sjældent, at folk kan huske, at de ikke har været der. Så sådan, det passer egentlig meget godt ind i vores, øh, vores billede af, hvordan situationen ser ud i dag. Men er, er I forskellige? Altså op i ruderne. Det, det er jo godt ret grov griner, men, men en, en politimand og en soldat professionel soldat? Det synker egentlig ikke, det er. Øh, det er klart, at vi har nogle andre opgaver, vi er uddannet til. Vi har... Øh, jeg har nogle øh, samfundsvigtige ting, vi skal tage os af, og så har vi nogle efterforskningsperspektiver, perspektiver, vi skal bruge, på, øh, bruge tid på. Men sådan øh, i det daglige, så er det jo det samme ting, vi taler om, det samme ting, vi er fyldt af. Øh, de har jo nogle drømme, ligesom vi har nogle drømme, og øh, det er jo en kortere tid, de skal være der, og så skal de til at lave noget andet. Og, og der er faktisk en hel del af dem, som er blevet motiveret til at søge i, i politiet. som kan man sige, værdien ved også have dem, har været et, et stort rekrutteringsgrundlag for at de, den her opgave, de laver nu i grøn uniform, den kunne de rigtig lige så godt også øh, lave i blå form. Dan, du taler tit om det der med, at være i politiet, fordi man helt grundlæggende gerne vil gøre en forskning. Man vil gerne gøre noget for nogen. Er det ikke rigtigt, nogenlunde indkapslet, hvad du plejer at sige om det? Nå, no, det tror jeg. Er det, er, det lidt, er det også sådan, soldater har det? Er det, det samme, den samme grundmotivation? Da jeg søgte ind som soldat, det er så 1990, så altså nogle minutter siden, der var det bestemt det, at, øh, at tjene mit land og tjene min, øh, min dronning, og, øh, og gøre det, der skulle til for, at vi alle sammen kunne være sikre. Og det er også det, jeg møder fra de fleste soldater. Fem minutter efter, så er der noget andet, de er fyldt af. Og det, det er jo alle andre ting også. Øh, men, men når de tager på missioner, så er mit indtryk, det er, at det er klart, at de er trænet til noget, de gerne vil gå ned og testes i. Øh, og så vil de gerne gøre den forskel og skabe noget ro og noget fred andre steder. Øh. Ja, Molin, var det ikke mere sådan... Har du ikke sådan et eventyrsløst også? Det var øh... vel ikke bare at tjene mit land. Det var vel også... Nu skal jeg have nogle form på at ud og leve livet. Og som Som betjent eller som soldat? Det, man, som, altså, hvis jeg kunne komme i militæret, så ville jeg rigtig gerne, for jeg vil gerne ud at rejse. Og hvis jeg kunne komme i, i, i politiet, så er det også bare mere for at få et eventyr ud af det. Det, det er der ikke nogen tvivl om, at... Det... Det er jo ikke dumt, at både at tjene sit land og gøre en forskel, og så få nogle oplevelser med på på, på det Men det fint. sagde du bare ikke. Nej, men for mig, der, der var det det andet, der var vigtigt. Først, jeg kunne jo have været blevet sømand, og så går jeg jo rejse hele verden rundt øh, på, på andres spillet. Så skal jeg bare arbejde på en båd. Yeah. Øh, så det kan du jo vælge at gøre. Jeg tror ikke, jeg kan. Men jeg vil gerne. Jeg tror, det med politiet, det har vi talt ja, jeg om. Det, jeg har prøvet, det prøvet mig. Nok. Jeg, jeg <laughs> selvom, mig selvom jeg forstår, at man har ophævet aldersgrænsen, og måske... Hvis man slækker lidt på de fysiske tests så... Jeg synes kraftigt med at slække på mange øh, politikommissarierne. Nej, jeg tænker bare, at, at altså, det, er lige før, det er snart er grænsen helt dernede, hvor jeg vil kunne klare de fysiske prøver. Uh. Jeg synes, det synes jeg alligevel er imponerende. Men det bliver nok først i mit næste liv. Jeg er nødt til at spørge dig, Michael Molin, når nu du sidder her, og du har arbejdet med bevogningen øh, derinde. Det er jo kun et par uger siden, at øh, vi pludselig hørte en meget lille fortalt nyhed om, at der havde været... Et, en vådskudsulykke ved synagogen i Kristallgade. Der, der er blevet sagt meget lidt om det. Hva, kan du gøre os på, hvad, hvad, hvad skete der? Det kan jeg ikke. Det er en, øh, en situation, der bliver efterforsket lige nu, og forsvare har brug for at få tid til at øh, kigge ind i, hvad der er, der er sket, og, og det samme er det også med det, øh, duben, som formentlig også kommer ind over. Øh, så det kan jeg ikke udtale mig om. Det, nej, for det må du faktisk ikke. Det må jeg faktisk ikke. Sige ikke noget om. Der, men der var ikke nogen, der kom til skade, hvad? Det må jeg heller ikke sige om. Dan Bjerregaard, du må til gengæld sige lige, hvad du vil. Og du har jo også en vis. Du har godt nok aldrig været soldat. Aldrig. Nej, Nej. det synes jeg egentlig er lidt mærkeligt, du ikke har det. Nå, men, øh, men du har trods alt haft en hel del med våben at gøre. Det har du selvfølgelig også, Nedim. Jeg har også været soldat. Hvorfor spørger du ikke mig? Du har da ikke været soldat. Jeg har da været soldat. Hvor, hvornår er man soldat? Når man tjener sit land eller sit folk? Øhm... øhm... Godt, vi ved det. <laughs> våben overrasker det, der at høre om, at der kan ske endnu. Nu sidder der der soldater og politifolk sammen, og de har jo trods alt lidt at skyde med, når de sidder der sammen, at der så pludselig kan gå et skyde af, skud af, hvad du her? Altså, er det utjekket, eller hvad? Altså, det er jo ikke noget, man vinder nogen popularitetskonkurrence på, når man, når man er i sådan en forsamling der, men, men altså, det, det er jo ikke overraskende, altså, for ja, både soldater og betjente, så er øh, våben, det er jo en eller anden form for værktøj eller skruetrækker, og man bruger det hver dag, så selvfølgelig kan der ske fejl, ligesom alt muligt andet, vi laver. Man kan sige, der altså er jo... så lidt som, en, en selv den dygtigste tømrer kan komme til ja, at, at, at save sig selv i ja, fingrene? Ja, eller... ja. øhm, og man kan sige, at der er jo en hel masse øh, retningslinjer og grundregler, man skal overholde, når man, når man arbejder med våben. Men, men selv når man gør det, så kan der jo øh, så kan der ske fejl, og det, det er jo sådan en klicerik, det er menneskelige at fejle. Øhm, altså, jeg kan huske noget af det, som, som man sagde meget i politiet, det er det her med, at... Øh, Politiets tjenestepistoler har jo ikke en sikring, altså det vil sige, at man kan ikke sådan låse den. Det, og det har man ikke, fordi man skal kunne tage, trække sit våben hurtigt og skyde, uden at skulle stå og fumle med at afsikre det. Så derfor så er der sådan en grundregel, der hedder, at man aldrig har fingeren på aftrækkeren. Og det er rent faktisk er fingeren, der, der er sikringen. Så derfor kan man sige, at hvis man altid holder fingeren fra, fra aftrækkeren, jamen, så burde sådan noget her ikke kunne ske. Øhm, og og det, det må man jo sige i, i et tilfælde, hvor der er afgivet skud under... Øh, nogle omstændigheder, hvor det ikke skulle øh, foregå. Jamen, så er i hvert fald øh, den regel blevet... Der er i hvert fald været en finger på, på en aftrækker. På en aftrækker ikke? Og så er man jo altid meget opmærksom på, sådan, med, hvor peger man sit våben hen? Øh, selvom... Og, og der er jo nogen, der kan øh, sådan, udforstående, de kan blive sådan, meget... Sådan, om, hvorfor er man så hysterisk med selv? Jamen, der er jo ikke noget, den er jo ikke let eller et eller andet, og folk står og peger med deres våben ikke. våben. Men, men der er, de fleste, der arbejder med våben, de er så ret hysteriske med det der med, at man ikke skal pege med våben selv, om de angiveligt ikke skulle være skulle være lært. Og altså det, det gør man bare ikke? Det, det gør man bare ikke, og, og, og der er jo eksempler på, at øh, så tror folk lige pludselig, at øh, når man så at var der lige før var der ikke noget i, men det er der nu, og så lige pludselig så spiller jeg adrenalin eller et eller andet og så glemmer man altså, var den lært eller er den ikke lært, øhm, og så sker de her fejl. Så, så øh, jeg kan ikke huske, hvad du spurgte mig om, men... <laughs> men øh, altså så spørger jeg bare på den her, har du nogensinde selv øh, skudt øh, et våben af med en fejl? Nej, det har jeg ikke. Nedim? Nej, det har jeg ikke. Min lillebror har. Men, men du har jo også haft øh, våben i det, det Det der med at være bevidst om, at det, jeg står med her, det er faktisk vældig, vældig farligt. Øh, nu Dan taler om det der med den sikring, der hedder at I ikke har have fingeren på aftrækken. Jeg tænker ikke, at man er helt så disciplineret omkring det i, i de våbenkredse, du er kommet i. Så skal du tænke om igen. Vi okay. har jo heller ikke fingeren på aftrækken. Forklare. Du kan jo ikke vide, altså vi har jo ikke de der politivåbenholdere, som politiet har. Vi har dem i bukserne, ikke? Og der skal du, når du tager den op, skal du ikke have fingeren på aftrækningen, for du går jo komme til at trykke af. Jo. Nå, så du kommer til at skyde dig selv ned ja. i bukserne. Ja. Ja. Er det ikke Og også derfor, at det, at altså det kun jævlig. er på film, at man har den siddende nede i, foran i bukserne? Jo, ah. men jeg fortalte en gang i, i vores program her, at, at man er begyndt at købe små våben, så man kan have dem i lommerne i stedet for. Ah. Men jeg, jeg, jeg har altså oplevet indtil flere bandemedlemmer, der har skudt sig selv med en fejl. Ja. Fordi de der sidder og med et våben. Og måske netop ikke har den der disciplin, som, som politifolkene har. Og måske er, spiller man lidt mere smart, det kan også og man... så er det måske nogen, der er lidt mere påvirket end uh, betændte normalt er, når de går på arbejde. Men jeg vil gerne lige spørge uh, Michael Målin. Uh, må du gerne svare på, hvor seriøst I tager det her? Fordi jeg kan ikke lade være så at tænke på, hvis det var et, en borger, der kom gående med sit barn, og så gik det her våben af og ramte barnet. Overordnet set, så tager vi altid det at behandle våben meget alvorligt. Hvis jeg har været ude til et med øh, og befinder et efterladt våben, så rører jeg ikke det våben. For det første så skal det jo sikres i forhold til øh, DNA og fingeraftryk og andet. Men hvis ikke jeg har kendskab til at behandle det våben, så skal jeg lade det ligge, og så skal jeg få nogle andre til at gøre det. Og det, vil være, det vil typisk være kriminaltekniker, der kommer ud og så tager hånd om den slags. Øh, men, men i det, jeg møder ind på arbejde, og jeg øh, tager min ting på, så, så har jeg nogle procedurer, jeg følger. Og det de, de, de, de kan du sætte tiden efter. Altså, det er meget, meget præcis, hvad jeg egentlig gør. Øhm, så det tager vi meget alvorligt. Og det samme gør forsøget også. Der er, der er ikke nogen for sjov, der har lyst til at skyde andre. Øh, det, det er sådan en alvorlig ting. Noget, som jeg godt kan udtale mig om, det er jo, at hver eneste gang den slags sker, så bliver vi bare mindet om, hvor, hvor farligt det er, at vi har våben, og derfor, at vi skal være sikre i vores procedurer. Mm. Og proceduren overordnet vil altid være pipe, pipebevidsthed, at øh, jeg skal pege øh, i en ufarlig retning, og at jeg skal øh, ikke... Pi pibebevidsthed? Pibebevidsthed. Det betyder det. Altså, det betyder, at... Øh, det er ikke, den, at, at, når man peger med den pibe, den er... Nej, det er, ja. det, er, det er ikke mellem benene, vi er ude i, men det er, øh, at, at ud af piben på et våben, der kan der komme... Øh, et Noget, skole. som kan slå ihjel. Ja. ja, og så det skal peges i ufarlig retning. Og så skal våbnet være sikret, og så skal fingrene være væk fra aftrækkeren. Så det, det tror jeg meget, meget alvorligt. Men jeg, jeg hørte der sådan, Edim, at du også tænker, hvor alvorligt tager man den ulykke, der er sket, ja. altså når det nu faktisk er sket. Og, og der, det tror jeg egentlig godt, jeg kan svare på. Man laver den fulde undersøgelse, ikke sandt? Det er det, du ikke må gå ind i, men man undersøger til bunds, hvad der er der sket, hvordan der er der sket, er der nogen, der er skyld i noget? Jamen, der er jo ikke nogen øh, Pouls Lytter, og vi skubber ikke noget ind over kuldtæppet her, det er bestemt ikke. Men jeg kan ikke, og jeg vil egentlig heller ikke udtale mig om det. Øh, det, jeg sådan kan tale om, det er jo, at, at hvis det havde været mig, der var kommet til, ved et uheld og skuddet andet menneske. Jeg løber at være frygtelig ked af, og jeg vil formentlig også være meget skamfuld omkring det, og jeg vil skulle bruge andet mange ressourcer på, ligesom at komme op på hesten igen. Øh, så der bliver taget hånd om de mennesker, som er involveret i det, øh, og det vil være uagt, om det er sket i forbindelse med vores bebokning her, eller om det får sket på, på skydevænen, hvor er at, at det svært også en gang imellem, så sker, der, så sker der et våde skud derude, og heldigvis er det så i uført retning, i retning mod der, hvor målene står. Det er, man kalder det, ubevidst aftræk, og så har man våbnet op, og så øh, tænker man ikke så meget over det, så lige så går der et skud. Øhm, og det er jo derfor, vi går på skydebanen, det er jo for at træne, og sådan at vores øh, procedurer, de kan blive skærpet hele tiden. Og vil du være, tak fordi du siger det med skydebanen, for det leder mig faktisk til det næste, vi skulle tale om, at øh, det er jo ikke kun soldater, der står øh, og bevogter, det er jo også politifolk. Og, og du har fortalt mig, at, at der er nogle særlige, man skal have nogle særlige niveauer for de forskellige våben, Øh, når man skal ud og stå bevogning. Man skal kunne noget særligt. Hvis man nu har siddet og lavet noget andet politiarbejde, der er jo vældig mange politifolk, som har lavet alt muligt andet politiarbejde, som nu bliver udkommanderet til bevogning. Og måske ikke lige, altså, ikke for at fornærme nogen, der er jo nogle af dem, jeg passerer på gaden, hvor jeg tænker, det er da imponerende, har han overhovedet har fået den vest rundt om maven, eller, altså, øh, og som måske også trænger til noget træning. Hvor, hvor meget skal, skal dem, der kommer fra politikorpset, Øh, oplæres ekstra træs i forhold til blandt andet våbenhåndtering til bevogtningsopgaver, vil jeg sige. Man har sådan forskellige niveauer i forhold til, til det at være betjent, og øh, hvis du er kontorbetjent, så er du niveau 2 skytte. Det vil sige, at du er bevæget med din pistol, og så, så skyder du så et par gange om året, hvor du så gennemgår en, en masse procedurer en masse færdigheder der. Er det sådan en slags eksamen, eller altså... Ja, det kan man godt sige, for der er nogle, der er nogle visse krav, som skal skyde over. Og så skyder du under, så skal du have noget ekstra ude. skydeuddannelse, øh, sådan så du kan bestå den del af det. Men hvis du skal iføres en øh, maskinebestå, eller, altså det er den øh, typiske MP5-maskinbestå, man ser. Det er ser. dem, vi ser, jeg stå det er dem, med. Vi ser, ja. vi står med. Det, der skal det op være være niveau 3-skøtte. Og der er der sådan tillagt noget, noget ekstra skydeprogram på den del af det også. Og det er det samme, der gør sig gældende der. Du skal skyde over en, en, en, en, nogle visse tal, som jeg ikke vil komme ind på her. Øh, sådan som så man kan sige, at vi kan lave funktionsbetjeningen, vi kan lade op, vi kan aflade, og vi kan gøre det sikkert. Vi kan afgive øh, kvalificeret skud, sådan så vi ikke skyder mere end det, der er nødvendigt i de øh, måske triste situationer, hvor vi skal afgive skud. Og skal man så op og være reaktionsbetjent, som, øh, hvor vi ser dem, som er noget, noget mere øh, klædt på til kamp, det er dem, der kører med M10-våben. De skal så op og være niveau 4-skytter, og går man så lidt højere op med AQS, som er politiets aktionstykke, og siger, vil være niveau 5-skytter. Så der er sådan forskellige niveauer, vi bliver trænet til. Så uagtet, man er øh, en lille smule hyggelig i sin krop, man vejer lidt mere, end man normalt gjort, da man var startet på politiskolen, så der er der jo ikke nogen, som ikke er i stand til at passe deres arbejde, når de er blevet sat til bevokkning. Så øh, de har taktikken på sig, eller de, den er de klædt på til, og de har også været øh, på skydebane. Men, men øh, nu nævnte jeg jo det her med, at, at man netop har hævet folk, det hører vi jo politifolk over hele landet tale om, jeg har, nogle gange, når jeg har dækket retsager, hvor der har været en del bevogning, så, så har jeg bare sådan for, for min egen skyld, spurgt de politifolk, der nu stod der den dag, hvor de ellers kom fra. Altså, hvad laver den, når du ikke står her? Og det er jo fra alle afdelingen. Jeg har mødt nogen fra Økokrim, jeg har mødt nogen fra Færdselsafdeling, jeg har mødt fra den kriminalpræventive afdeling. Alle mulige forskellige politifolk, som så skal ud og bruges til bevogning. Det er jo ikke noget, alle er lige begejstrede for, vel? Nej. Og, og vi kan have forskellige interesser i forhold til politiarbejde, vi, vi laver, og der er noget, som er mindre sjovt, og det betyder ikke, at det ikke er vigtigt. Og det betyder ikke, at folk ikke går ordentligt, altså selv alvorligt til, til opgaven. Så overlever de i det, mens de er der, og så tænker jeg, at sådan arbejdsmæssigt, så, så, så, så lever de karrieren, når de så kommer retur igen. Men når du har stået som, som i en ledelsesfunktion i det her, altså mellem, blandt andet at skulle opbygge samarbejdet mellem forsvarsfolk og, og politiets folk, så, så må du vel også have skulle forholde dig til både de, de, den anden baggrund, soldaterne kommer fra, men også, at man måske får nogle folk under sig fra politiet, som meget hellere ville være alle andre steder, end at stå lige der og bevogte. Det er rigtigt. Og det er også noget, der skal tages alvorligt. Hvis, hvis jeg får tildelt en medarbejder hos mig, som ikke først for at sige, at det her, det synes jeg er spændende, det synes jeg egentlig, jeg er klædt på til, eller det, det synes jeg, jeg forstår. Så vil jeg jo starte med at skabe en forståelse frem for, hvorfor det er, vi er der. Og det er der jo nogle, øh, nogle andre, der har bestemt. Øh, politiets øh, VCD, som er vurdering mod terror i Danmark, den siger, at der er en alvorlig trussel. Den kan man læse på PTS hjemmeside, så den er ikke hemmelig. Øh, så den fortæller, at øh, der er en risicisø, som er meget alvorlig i Danmark, til at der kan være terror. Og det er derfor, vi står og der nogle af de her sådan, øh, udsatte... Men er bevogtning ikke sådan lidt det, der er mange, der ikke gider? Jo, det vil du nok også selv kunne huske, at om du nu ved jeg, at du var Bernd Bandebetjent, og jeg har arbejdet med dig selv, så jeg kan jo godt huske, hvordan det var, du og jeg, vi var sammen. Og nej, vi synes jo ikke selv, det var mega morsomt at skulle stå ned og bevogte et eller andet. Det var jo sjovere at fange bandemedlemmer og smide dem i fængsel. Hvordan motiverer man så sådan nogen, der kommer og måske ikke synes, det er den fedeste opgave i hele verden? Det, det gør man ved at, at skabe en forståelse for, hvad det er, der gør, at vi er der. Så hvis vi får afdækket vores hvorfor, er vi der. Øh, samtidig med at strategien, den bliver øh, gjort dem klar. men Så er det, det seneste, det er jo så, at de også ligesom har en taktik, der er støtter støttet op omkring det. Og så er vi jo tjenestemænd. Så øh, uagt om du har lyst eller ej, så, så gør de det. Øh, og de gør det jo af pligt. De gør det jo de måske ikke altid af lyst. I forbindelse med hele den her... Øh optræbning af bevokningen, som jo ikke alene handler om den her trusselsvurdering, du nævner. Så den, den tidligere politidirektør i København, Torquil Fod, han, han udtrykte meget præcist, han sagde, at der var, det er, som om, der var et politi før og efter Omar al-Hussein. At det, at der faktisk pludselig blev skudt på den måde i København, og også der blev dræbt en mand foran synagron og to politifolk blev såret ved den lejlighed, at det har ændret helt grundlæggende i, i politiets tilgang til, og måske også forståelse af nødvendigheden af at stå der. Tror du, det er rigtigt? Ja, det tror jeg er meget rigtigt. Og fra den generation, hvor at, at Paul Sørensen han, han likviderede fire betjente, der tænker jeg også, at, at Crazy Daisy Land, eller det, det man kunne kalde dronningen eller kongen, eller hvad man kalder det, der at, at vi blev ramt på vores uskyld. Dengang Pallis Sørensen han slog øh, fire betjente ihjel. Det var efter krigstiden. Der var ligesom fred i verden, og øh, vi havde overlevet Og så er der en mand, der kan finde på at skyde øh, helt umotiveret øh, fire betjente, som var ubevæbnet. Jeg tror, der skete noget med betjentene allerede dengang. Og så er der heldigvis ikke sådan været de store øh, situationer, hvor betjentene er blevet skudt på eller blevet dræbt. Øh, og, så bliver, og så sker det her. Altså både, at der, der er mennesker, der kan tage vold i deres magt, i stedet for dialog, og så, og så skyde mennesker, som de er uenige med, og så, og så skyde efter betjente, så vågner, så vågner man som betjent op og tænker, det er nok farligere, end jeg troede, det var. Men det betyder jo ikke, at jeg har tidligere har taget mit arbejdsliv useriøst. Jeg har altid været klar på, at, at en dag så kunne det være, at jeg skulle skyde nogen, eller der er nogen, der ville skyde på mig, fordi de gerne vil væk. Men sådan grundlæggende så tror jeg, at, at betjentene vågnede op, Øh, til en ny virkelighed, dagen efter, at det, der var blevet skudt. Du lytter til Politiradio på Radio 427. Og Dan Bjergård, Nidim Jassar og jeg, Marie-Louise vi har besøg af Michael Molin, som er ansat ved Københavns Politi, og øh, i de seneste år har beskæftiget sig meget med bevogningsopgaverne i København, rundt omkring blandt andet i samarbejde med Forsvaret. Da jeg præsenterede dig lidt tidligere på programmet, så fik jeg nævnt dit andet arbejde, at du også er, har uddannet dig til terapeut, og især øh, arbejder med mennesker i uniform, og de øh, problemer, øh, følelsesmæssigt sys, hvad ved jeg, problem, problemer i parforhold osv., der kan opstå af at have det liv, I har. Og nu sagde du selv, Palle Sørensen, som et skillelinje, der, der ændrede noget i politiet, og vi talte om Omael Hussein, men, men noget andet, vi jo sådan set også skulle tale om, det er den, der hedder den 18. maj 1993. I forrige uge var det 18. maj igen. Hvad betyder den dato i politiet? Den betyder også noget i forhold til øhm, noget uskyld. Det er ikke set tidligere, at politiet har skulle skyde ind i en større menneskemængde. Jeg har været politimand i 16 år og to måneder nu, så jeg var ikke med den gang. Men jeg har talt med en del betjente, og jeg har også nogle betjente i terapi for dengang og hvor at, øh, sådan en øh, 25-års, øh, det lyder næsten forkert at kalde dag, men i hvert fald en, en mærkedag, at øh, så begynder det ligesom at fylde igen i, i, i nogle af de gamle betjente. Nedim, så... du var jo nærmest ikke født øh, dengang, det var du, men øh, du var ikke ret stor i 1993. Hva, ved du, hvad 18. maj 1993 er? Nej, jeg så og på at kunne spørge. <laughs> øh, året før havde danskerne stemt nej til, til Maastricht-traktaten, en øh, EU-traktat samme år, som det danske fodboldlandshold vandt EM, og som den daværende udenrigsminister, Uffe Ellemann, sagde, så if you can't join them, beat them. Han var ikke særlig begejstret for det nej, der blev stemt. Så fik man forhandlet de danske forbehold hjem, og det blev bragt til afstemning året efter i 1993. Og der, blev så, der skulle stemmes igen, vil vi så have aftalen med de her forbehold. Den afstemning var den 18. maj, og så blev det et ja. Og det var politikerne, alle dem, der havde anbefalet jer, jo vældig for. Men på Nørrebro, der var der en hel del, som var ret utilfredse med, at det var gået sådan, og at man overhovedet skulle stemme igen. Så det endte med nogle ret voldsomme gadekampe, som også løb politiet af hende. Man, man løb tør for tåregas, der, var, der fløj brosten gennem luften, og så det blev meget, meget alvorligt. Og, og kulminerede med, at politiet øh, trak pistolerne og skød, Først varselskud, og derefter ind i folkemængden. Så der var nogle af de her, skal vi kalde dem demonstranter, i hvert fald civile borgere, som også blev ramt af skud fra politiet. Det var temmelig voldsomt. Var der nogen, der døde? Der var ikke nogen, der døde. Der var ikke nogen, der døde? Det Men... blev jo endevendt, og det og undersøgt i en uendelighed, og, og nogle af problemerne var måske også, at vi så langt tilbage, så, så ledes i en Københavns politi, var måske ikke super fikse med at få kommunikeret, få forklaret osv., øh, hvad der egentlig var foregået med at påtage sig ligesom en, et, et mere åbent ansvar for, at der også var gået ting galt hos politiet. Så det blev sådan, kom også nogle drypvis afsløringer, nogle lydfiler fra, fra de øh, radio- og tv-optagelser, der var derude, som, som afslørede kommandører, der var givet ting, der var altså, Så det var vældig, vældig uskyndt for alle, også for Københavns politi. De politifolk, der stod derude med skjoldene og brostenene regnende ned over sig, det, det var jo både det, at man endte i en situation, hvor man skulle skyde på borgere, men, men også at vældig mange jo følte sig og vel også reelt var i livsfare. Der er dem, ikke der stod på fældevej, ikke, Der er på ikke på nogen tvivl om, at, at der har været nogen, der har været livsfare øh, på betjentene. Øh, og for dem af jer, som ikke øh, kender til den situation, der, der har lige været en etårig, eller kan man sige, en, en et-times dokumentar på en konkurrerende kanal, ikke? Og hvor man følger en urobetjent fra den gang, som jo så fortæller, hvad der var, der skete. Men, men jo, der var mange betjente, der kom til skade. Der var faktisk frygtelig mange. Der er flere i dag, som har men for den gang. Jeg kender altså flere, som har fået ødelagt munden, fordi de har fået sten i hovedet... og de er sat sammen med stoltråd og... Øh, hvad man nu gør med, med, med den form for rekonstruktioner og knogler som folk, der er blevet ramt. Jeg har selv blevet ramt ved andre demonstrationer af både flasker og sten og krysantebomber. Det er ikke sjovt. Men den huskyld, jeg snakker om før, det var, at sådan grundlæggende så følger de fløste mennesker i Danmark politiets anvisning om, at de skal gå et andet sted hen, hvis politiet arbejder. Det er faktisk rigtig meget at gøre. Og så er der lige de få. Og det er de få, som vi jo så håndterer, når vi så står på linje og dengang så stod man så med nogle taktikker, der hed øh, på linje, og så bag nogle skjolde. Og så stod man og tog mod nogle sten. Og når stenen ligesom har, var, var landet, eller det var for massivt, så trak man sig tilbage. Og så skabte man så muligheden for, at dem, der kastede med sten, de kunne gå frem. Og så samle dem op igen. Og så kaste en gang mere. Og det eneste, man så havde som modsvar dengang, det var egentlig så at, at kaste noget torkgas Og så lave en gaderydning. Og man heldigvis lært fra. Øh, Kai Vitrup, øh, med andre øh, sammensat nogle taktikker tænkte nogle køretøjer ind. Han var ledende politiinspektør. Det var gang man havde både ordens- og kriminalpoliti, og han var leder af ordenspolitiet i Københavnspoliti. Ja, og han lavede et kæmpe stykke arbejde i forhold til, hvordan man håndterer den slags nærmest krigslignende situationer. Og han gik ind og kiggede på forsvaret, og hvor man så kunne lære af, hvordan man kører frem mod kampstillinger, og hvordan man skal tilstræbe, ikke at være i, ikke siger, i, for, i for stor kontakt så der valgte man, at og man også kunne se rigtig, rigtig mange episoder på YouTube og andre steder, hvor man kan se, at politiets biler skal tage alle de der sten. Og så når, når der ligesom ikke rigtig er mere at gøre godt med, så kan vi så løbe frem og så anholde dem, der skal anholdes, eller sprede dem, der skal spredes. Men det er jo altså vældig, vældig mange år siden. Det kommer faktisk lidt bag på mig, at du siger, at der stadig er mange politifolk i, i korpset, som var med dengang. Jamen. Jamen, der, der, er, der er mange, som, som på en eller anden måde har søgt hen i noget andet politiarbejde. Og det er jo heldigvis ikke alt politiarbejde, som er konfrontationsarbejde. Øh, det siger, hvor du står og, og skal have dialogen, den grimme, onde, hadfuld dialog. Altså, hvor de hader os i dialogen. Øh, så kan det være, at de sidder i noget efterforskning, eller noget sagsbehandling, eller nogle andre ting. Øh, og så lige pludselig så har vi noget, der hedder træer der gør, at vi skal frigive en masse styrker rundt omkring, og så er de tilbage i gaden igen. Så det, man måske virkelig kunne have set som en, en vej videre og væk fra noget, der er konfronterende, altså noget retræte eller noget... Ja, man kalder det sådan, måske sådan lidt skånejob også for dem, der er meget belastet. Ja, i hvert fald for nogen. Nogle har det været sådan, at... Jeg ved ikke, om der var nogle aftaler, der er blevet lavet, men i hvert fald så har de ikke skulle stå i linje igen, fordi så har de ikke kunne være hele som betjente. Og så... Den ene dag, den tager, så, den tager så den anden, og så står vi så også skal bruge alt, hvad der egentlig er at tage af. Og det er jo også derfor, at jeg gik fra at være narkopetjent til at lige pludselig skulle være i en bevogtningsenhed. Men, men altså, så kan, kan det være sådan, at nogen, som, som måske også, og det er jo noget af det, du beskæftiger dig med i dit andet arbejde som ja. terapeut, har øh, følgeskader, senskader af, af PTSD og den slags, efter hvad de for eksempel oplevede om aftenen på Fældevej på Nørrebro i København, 18. maj 1993 som så har kunne passe noget andet arbejde, og sådan set kunne arbejde i politiet i alle årene, som risikerer nu at blive stillet ud i en bevogtning, for eksempel. Og det så er et problem. Eller ja, kan, kan det, det. Det, det? kan godt være. Altså kan... er der en sammenhæng? Der, er, der kan godt være en sammenhæng, for du kan blive retraumatiseret. Du kan få, du kan få startet din poser med at stresse op igen, så du har lært at leve med den, i det, at du ikke er i forreste linje længere. Og så laver du et meget, meget fint stykke politiarbejde, øh, ja, egentlig resten af den tid, du er her. Og det findes der rigtig, rigtig mange gode betjenter, der gør. Og jeg kender en del, som, som er øh, både i søjk og efterforskning og, og med, med andet, som laver rettig godt, godt politiarbejde. De er slet ikke øh, forstyrret af, af den gang længere. Men hvis de så lige pludselig skal stå i forstående øh, så kan sådan noget godt komme frem igen. Og der er vi ikke lykkelige nok i, i dag i politiet til at øh, løbe og lave nogle psykologiske evalueringer om, hvad har vi egentlig med os i bagagen? Hvad er vi stand til at øh, håndtere i dag? Det kunne være ret interessant at udfordre lidt øh, ledelsen øh, i Københavns politi eller Rigspolitiet, og så sige, hvad, hvad vi I egentlig gør ved os? Øh, jeg har været til mange psykologiske debriefinger, der aldrig aldrig blevet fuldt op på mig. Så det er kun, fordi jeg tager ansvar for mig selv og min egen mentale helbred, at, at jeg sådan, er ret godt kørende, synes jeg. Og... og Michael Molin, hvis man gerne vil høre mere om det, så kan man faktisk på Radio 24-7's hjemmeside finde gamle programmer, som du har medvirket, hvor vi har talt om lige præcis det, hvordan... Har man egentlig, hvor meget ved man egentlig om betjentenes mentale tilstand? Hvad gør man egentlig for at sikre sig, at alle er fedt? Fuldstændig som I skal bestå jeres skydeprøver og jeres fysiske test, at man faktisk fungerer. Så det kan man i hvert fald høre, indtil du kommer på besøg igen, for det vil du gerne, ikke også? Det vil jeg altid. Det er jeg rigtig glad for at høre, fordi Politiradio er slut for i dag. Det var Michael Molin, vi havde besøg af, politiassistent og terapeut. Og derudover, som altid, Dan Bjergård Nedim Yassar, mit navn er Marie Louise Toxby. vores producer hedder Nima Samani, og ja, vi er her igen om nu. Du lytter til Radio 27.